beliau mengibadat haji pada tahun 10 Hijrah karena sudah saudara setelah turun kewajiban haji dan umrah kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun ke kelima Hijrah maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadat haji hanya sekali. Jadi, Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadat haji setelah disyariatkan oleh Allah SWT dan diturunkannya kewajiban itu pada tahun kelima hijrah beliau hanya dapat melaksanakan Sekali Yaitu pada tahun ke-10 Hijrah Karena setelah Pelaksana haji itu Pada bulan Dhul Hijjah Lalu masuk Muharram Sofan tanggal 12 Rabbal awal, Rasulullah SAW Meninggalkan dunia ini Ialah wafat Maka haji itu disebut hajjadur wadah haji pamit atau haji penghabisan yang akan berpisah di dalam perlaksanaan ibad haji Rasulullah s.a.w. menyampaikan khubahnya di tanah suci di antara isi khubah itu beliau bersabda Inaz zaman قدس قدار كهي اتي هي يوم ما خلق الله السماوات والارض الصلات 12 شهرا منها اربعه الحروب صلاه المتواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مبر الذي بين جمادى وشعبان Sesungguhnya zaman itu telah berputar kembali sebagai keadaannya ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam setahun itu ada 12 bulan di antara 12 bulan itu empat bulan yang terhormat yang tiga berturut-turut Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan Syam dengan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ini, kita dapat mengetahui bahawa yang dinamakan al-Asyurul Hulur bulan-bulan yang terhormat, yang mana nilainya seperti yang tadi, Yaitu empat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab kalau begitu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin dan muslimat beberapa bulan ini kita sekarang telah keluar dari bulan terhormat Zulkaadah dan kita telah keluar dari bulan terhormat Zulhijah dan sekarang kita memasuki bulan terhormat Muharram sedang hari ini kita berada Pada tanggal 5 Bulan Muharram, Termasuk bulan Terhormat dan bulan Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Serta menjadi Bulan kesatu Atau bulan Pertama dalam Hitungan 12 bulan dalam setiap setahun dalam bulan Muharram ini merupakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk kita kaum muslimin dan muslimat demi kita meningkatkan amal-amal ibadah karena saudara-saudara apa yang telah Diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wataala dan diberikannya kepada kita kesemuanya harus kita gunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wataala bahkan untuk selalu kita meningkatkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Adanya wujud kita ini Dengan adanya segala sesuatu Yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu SWT Ini Sudah ditentukan oleh Allah Dan ditetapkan Untuk kita gunakan Ibadat kepada Allah Subhanahu SWT Toh sudah seringkali Saya sampaikan Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW serta penjelasan ulama-ulama yang ahli. Termasuk apa yang telah diterjemahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan secara mutlak wa ma khalqul jinna wal insa illa yaqbudun. Kalau kita ambil sebuah ayat ini kehidupan kita manusia-manusia dalam dunia ini bahkan jin-jinnya sekali dengan diberi perlengkapan oleh Allah segala macam ini untuk ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita datang ke dunia ini kita berada di dunia ini kita hidup di dunia ini kita diberi bekal dan sanggung serta Alat oleh Allah SWT untuk hidup di dunia ini. Maksud dan tujuan yang pokok Secara mutlak. Ialah ibadat kepada Allah SWT. Dengan ayat itu sendiri. Yang juga ayat itu diperkuat oleh beberapa ayat yang lain. Kita dapat mengetahui bahawa. Kalau orang tidak beribadat kepada Allah SWT melalui dan mengikuti syariat agama Islam jelas orang itu menyimpang dari maksud dan tujuan hidupnya dalam alam dunia ini kalau begitu jelas menjadi orang yang sesat orang nyasar kalau orang itu sesat atau menyasar hingga